Про інших нічого не міг сказати. «Ага», – ще уїдливіше мовила вона. «Поет повинен пахати?» «А хіба ні?» Тут вона прикусила язичок, хоча щоки її палали. Потім, повернувшись додому і проаналізувавши цю розмову, я вирішив, що дівчинка наслухалася зайвого від батьків і злякався. Теоретично я знав, що існують люди, незадоволені владою. Але щоб ось так і зіткнутися із цим через якусь шмаркачку? Життя видавалося мені прекрасним. Я не хотів, щоб у нього входила смута, безлад, сум'яття. Усе талановите, гадав я, повинне долати перешкоди. Інакше не цікаво. А вона твердила, як папуга, «Свобода не може бути дозованою». Я не розумів, що вона має на увазі. Та й хіба розуміла це вона своїм ще напівдитячим розумом? Навряд чи? Швидше за все повторювала слова дорослих зрадників та штрейх-брехерів. Наші зустрічі обірвалися. Але потім я згадував Сашу дедалі частіше і починав розуміти, про що вона казала, і відчував себе закінченим покидьком, ідіотом і негідником. Дивно, але саме цю дівчину – я згадав, коли дивився Божевілля, що його зняла Єлизавета Тенецька. Згадав і зараз. Можливо, тому що мене охопило відчуття трохи схоже на те, що й тоді. Тільки цього разу воно було сильнішим, гострішим. Я не бачив мою нову знайому. Мені було байдуже, яка вона. Стан, кольор очей, ноги, руки, волосся, зрештою вік. Важливо було єдине – вона є. Мій сусід по кімнаті запевняв, що Тенецька – супер. Але навіть якби це було і не так, байдуже. Вона існувала, як небо, в якому я побрів, перечіпаючись та падаючи, нічого не помічаючи ані під, ані над собою. Потім ми часто бачилися то в їдальні, то в кінозалі, то біля басейну. Вона привітно кивала мені головою і проходила повз мене. Словом, днів п'ять із мого сценарію можна спокійно викинути. Я шукав нагоди. І нарешті побачив її ім'я в списку інструктора, який набирав групу для походу в гори. Я помчав за грошима. Дводенний маршрут коштував близько 15 карбованців і підійшов до нього. «А ви запізнилися», – категорично відказав дядько в зім'ятих спортивних штанях. «Група вже укомплектована». Але ж яка різниця? Невже ви не можете записати ще одну людину? За інструкцією належить дванадцять, відрізав той. Підете наступного разу. Довго ґав ловили. Та що за дурнувата інструкція? не вгамовувався я. Хіба ви не хочете заробити? Ха, це тобі не приватна лавочка. Я тут на державній службі. «Дванадцять – цифра, що затверджувалася там!» Він тицьнув пальцем угору. «Богом чи що?» – намагався пожартувати я. «Не блюзнірствуйте, юначе! Навіщо мені відповідати за більшу кількість народу? От якби я не набрав групу, тоді будь ласка. А так мені зайвий клопіт ні до чого». Я за вас одного премію не отримаю. Тоді я миттю збігав до котеджу і до вже запропонованих п'ятнадцяти додав ще двадцятку. Так нормально буде? Дядько пожвавішав. Дістав список і з поважним виглядом вписав до нього моє прізвище.